Zifaham dalili hatari za kiafya kwa hisani ya Dr. Fathili wa Father Gate Clinic. Mimi netuwa na ni Asi Edgar. Kwanza kabisa, ikiwa unasumbuliwa na marathi sugu na umekatatama kabisa. Ndugu yangu na kushauri, ukatumie dawalishie zinazo tengenezo na kuhuzo na Father Gate Clinic. Ni dawa nzuri sana. Ambazo zimethibitisho na TFDA. カチバ、デマグンジョイオ a ィスオー、ドクター l ァディエミリー、a ァディフ a ディ。 タリビンゴアネイティキサタンザ i ア、コアティバザー n リヤミメアナマトゥンダ、a クターフ i l デリーエミ m ー、ワ n ィファーディゲッ Dr. サアナパティカ e カ i ィカミコアイファタイオ、ダリサラム、モモウ anza、アウシャ、ザンズバーポジャ、メ a カハマ、ドドマ、ナタン a ニョ l ナカリビシュア。 Kusipu uze daliri zinazajitokeza katika maisha yako. Watu wengi wanamarathi makubwa lakini hawajijui. Anasema Dr. Fathili wa Father Gate Clinic. Kila binadamu ni muhimu awe makini na afya yake na anatakiwa aujue mwiliwaki vizuri na ikiweze kana kuwa na utaratibwa kuifanya miilietu check-up ya mara kwa mara. Kuna mwingine akijisikia vibaya na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na Anapigazake panadotu kumaliza mchezo bila kupima. Hii ni hatari kubwa, anasema Dr. Fathiri. Anyways, leo basi Dr. Fathiri anatueleza dalilimba ya keafia. Ambazo hutakiwi kuthitharau. Namba moja animegu kufaganzi, kuwaka moto, kuuma, kuvimba na unapobonyeza inabakishimo kama wezavyo kubonyeza ndizimbivu. ナンバンビリ m ココサチョウ、ヤナコカシコゼイディアンビリハウジャパタチョウ、ナハトキパタチョウ、ウナパタチョウキグム、ミヒリアチョウジャンブズィ、トゥムボコウマ、コワカモト、キウングリア、ゲシトゥムボニ、ナトゥムボコウングウマハソナポヒジャナンバタトゥ、ポテザヒシアザテドランドア、コアワナワンケ、コパタマウミフマカリウカトゥテンド、 na kubadilika badilika au kupoteza kabisa kwa kalenda za wanawake. Hii ni dalili ya hatari kwa hafi ya uzazi. Ikiwa haute zifatilia na kuwaona watala mmapema, una hatari ya kujifungua cooperation, au ujauzito kutunga njamfu kwa uzazi. Mtoto kufia tumboni, kujifungua mtoto mwenye matatizo ya viungo yani mlemaavu, mwenye matatizo ya akili au utatizo la mgongo wazi, Au kichwa kikubwa. Doctor Fazili na Sema, chance cha matatizo mengi kwa binadam. Ni kuendekeza tabia tariishi kwa duka maisha kila siku. Miongozi mwa tabia hizo ni pambo na ya nakunywa magic kwa katika au punde two badacchakula. Kutofanya mazoezi yao lau daiki katelafini kwa siku. Kula walimuweupe usiku. Kuto kunywa magic mengi. Kula vya kula vya viwandani. Viyeshukari nyingi na kavulika. Kumbuka. Kila daliri, ilio kinyume na ukawaida wa mwili. Inasababu zake na inashiria uthaifu wa viungo vikubwa mwilini. Ekiwa na mana kwamba, mwili wa mwanadamu. Unongozwa na viungo muhimu vitano na katika viungo hivyo, vimegawa nyika katika makundi mawili. Viungo hivyo ndivyo vina viungoza ubori na uzima wa mwili wa mwanadamu. Sayansi hii kwa luga ya kingereza, hui ito wa Five Elements. Na megawani kuhimuiili kwa elimia Asia, hasa China, huituwa Zhang organs na Fu organs. Viungo vya muiili vinavua kilaisha Zhang organs ni viungo vitano muhimu vya muii wandani. Vilivuna sili ya mishi pa naniama zisizona tundu, lakupitiliza kama vile moyo, ma pafu, figo, ininabandaama. Hapandoipo, pana potovu tisha ufanyi swati bamba limbali. Kwa kutumia formula hii ndipo Father Get Clinic, kutumia kutibu marathi ya lo shindikana kama bile moyo, figo kufeli, na mgonjwa kupona kabisa na asema Dr. Fathiri. Na viungu vya mwili vina vuakilisha full organs. Hivi ni viungu vya mwili wandani vilivu na asiri ya wazi katikati, yani huwa nakawaida kupitisha kitu katika utendaji kazi wake. Viungu hivyo ni kama utumbo mpana, utumbo mwembamba. Utumbo mdogo, kifuko cha nyongo na kibofu cha mkojo. Katika utendaji kaza viongo hivyo, inahitajika sana sayansi ya hali ya juu katika kuyatibu magonjwa ya seotibike kwa sayansi za kawaida. Ndiyo mana Dr. Fathiri nasema, amekuwa kishauri watu kumuuliza jinsi ya takavuatibu kwa magonjwa mbae, wao hujua kuamba hayatibiki. Ekiwa unaugonjwa asugu, unakutesa na umekata tamaa, pole sana. Na nadhani ni wakati wakosahii kujifunza na kuenda kumuona Dr. Fathiri. Hili ujue jinsi gani utapona kwa melekezo na sayansi ya dawalishi ambazo? Yee ya nazo. Na kwa wezo mnyezi mungu. Kwa hakika utapona bila shaka kabisa. Basi buwana, tuendele na daliri hatari za kiafya ambazo utakiu kuzipuza. Karika kundi la namba moja la daliri hatari za kiafya ni lamigu kufaganzi. Kuwa kamoto... Kuhuma au kuvimba na ukibunyeza linabakishimo kama wezave kubunyeza ndizi mbivu, sababu yake kuu ni kuamba figo au moyo vinatatizo. Lakini pia inaweza kuwa imesababisho na ugonjwa kisukari, presha au kiwango kikubwa chayuri ki asidi katika damu, hivyo usipuze. Na kwa upando wa kundi nambambili, la dalili za hatari kiafya, ni pamuja na matatizo kukosa choo, Kupata cho kigumu mithili ya cho chambuzi, tumbo kuhuma na kuwaka moto. Kupata gesi tumboni na kiungulia, hii humanisha kuwa kuna shida katika bandama, au kifuko cha nyongo hithi my brother from another mother. Usizipuze. Kwa kifupi, Dr. Fathili ya nasema, tuwe na utaratibu mzuri wa kujali ya fezetu ikioni pamoja na kupima mara kwa mara, kufanya mazoezi ya mwili, Kula matunda matunda na mboga mboga za majani kwa wingi. Kunyu wa majimengi na kathalika. Kwa elim zaidi za kiafya. Na kushauri nunua kitabu chake Dr. Fathili kitwacho zijue dawa zetu na jitibu mwenyewe kwa mimea, matunda na chakula. Hivi unajua kwamba ukitafuna mbegu za papai kilasiku hutibu ini? Kitafute ise. Maana ni miona hampa ametaja ha marathi yote hutibika kwa dawa na mimea. Ambayo ni yako wa idatu, au kameti kwa angumbu kupata hiyo memea, unaweza pata dawaliche. Ambazo zimetengenezo tayari kuajidi kukuza idia kupona maraviyago. Marifa yote hayo, ya pondani hiki kitabu ni boku teni tu ndugu yangu. Kupata dau na kitabu hicho mpygie Dr Fazili mwenyewe kwa nambari zizi, anza na alama kujumlisha mbili tano tano. Saba moja mbili, saba sifuri, tano moja. アウアンザナーマクジュミシアンビリタノタノサバタノサバ、テサタトモジャタトサバセタ。アウフィカファザゲトクリニック、ニンベゼビチアフリカナ、ニークトゥ、コトカステンディアフリカナダレスランタンザニア、ラキニピア、コドマザオウナウザコズパタポポテパルウリポドニアニ、マラディ、ソグウヤナティビカチフ コ atiba、ヤマゴンジョヨテソファデエミリ、ファネゲ アナイティキサ、タンザニア、コアティバザー、シリアミメアナマト a ンダ、ドクターファーデリー、エミリー、ワディファー a ゲット、ササ、アナパティカナ、カティカミコア、イファタイオ、ダーリ・サラー、モモンザ、a h シャ、ザン o d バ m a ウジャ、a ア、カハマ、ドドマ、ナタンガ、ニ a テ、ナカリビ h w ワ。